Hej og velkommen til endnu et filmpodcast. Ja, velkommen til endnu et filmpodcast. Jesper, ja? Jesper, jeg forstår ikke, hvad du siger. Jeg forstår ingenting af, hvad du siger. Då står til grunde, jeg tager lige den bakte kartoffel, du har i munden. Ja. <tryk> <tryk> tak for det, Alexander. Men hvad, så napper jeg lige den tøjglem, du har i testiklerne. Ah. Hej, og velkommen til endnu et filmpodcast. Podcastet, hvor, øh, hvor vi anmelder en biograf film, og, øh, og, og ud fra den, dens temaer, dens personer, og så videre, og taler om en masse andre film. Ja, så går snakken bare løst og fast mm. efter det. Ja, for det er det, vi godt kan lide, at snakke om film. Mm. Og så håber vi, at der nogen, der kan lide at høre på det. Ja. Øhm. Og hvis I kan lide at høre på det, så kunne I jo eventuelt øh, gå ind og... Like os på Facebook, mm -hmm. vi har også en Twitter-side, mm -hmm. og vi har også en blog. Vi har en blog, ja. blogspot .dk. Ja, yes. det er rigtigt. Øhm, og, og hvis man synes, det er lidt uoverskueligt, så kan man jo altid bare gå ind og like på Facebook, fordi der, der kommer alle alt omkring vores blog og sådan noget løbende eksempel. Vi prøver sådan at... at i de perioder, hvor vi ikke lige laver podcast Vi prøver sådan at lave med sådan et par ugers mellemrum Men i de perioder, hvor vi ikke laver podcast Der, der prøver vi at skrive lidt På, på, på bloggen og, og linke en masse sjove ting mm. på Facebook Ja yeah. øh, For lidt lidt kog i gryden mm -hmm. I dag skal yeah. vi tale Om uh, Prison Escape film Ja F, øh, Slip ud af fængslet film slip ud af fængslet. Og det er jo i anledning af Escape plan selvfølgelig um, den store schwarzenegger Stallone double movie mm. øhm, som endelig har, ja, har fået premiere, den har vi ventet på i mange, mange år. Ja. Og nu er den endelig kommet. Ja. Øh, jeg ved ikke, om du har ventet så mange år som jeg har, Alexander, <laughs> men, øh... men jo, nej, men man kan sige, at øh, hele den der gimmick med, at, øh, at Stallone og Schwarzenegger er i samme film, er jo... ja. det er jo... Altså... Ja, den, den har haft nogle år øh, på tegnebrættet. Helt øh, og nu så, så skal vi snakke lidt om, om det så har været værd at vente på. Mm. Øhm, og øh, så har vi... Øh, allerførst vil vi egentlig snakke lidt om nogle andre slip ud af fængslet film. Mm. Yeah. Øh, hvad er det for en... Man kan vel næppe kalde det en genre, men en sup-genre. <laughs> og så har vi har i vi valgt en, en klassisk Prison Escape film, mm -hmm. som vi vil præsentere. Senere vil jeg gerne... Fortæl dig lidt Alexander om uh, Bullet to the Head og ja. The Last Stand som er uh, henholdsvis Stallones og Schwarzeneggers nyeste solo actionfilm okay ja uh, som har sådan været de uh, kom på samme tid og de har sådan været hvad skal man sige deres tilbagevend til, til den gamle til den gamle sådan action held solo film mm. så det bliver uh, lidt uh, sådan mini anmeldelser af de det to. bliver mini anmeldelser og så snakker vi lidt om hvad det uh, hvad, hvad det er for noget med alt det her retro action jeps Jamen, øh, og så skal vi snakke lidt om, øh, en lille smule om grudge match, mm. nævner vi lige, øh, fordi at nu har vi hele den her øh, Stallone og øh, Schwarzenegger i samme film. Så har vi også et eksempel på øh, Raging Bull møder Rocky yeah. i en ny boksefilm. Stallone møder øh, De Niro. Præcis. <laughs> Næste år kommer grudge match, en boksefilm, som... Øh... Som man også godt kan være lidt spændt på, synes jeg. Så den der ser vi lige traileren, og så snakker vi om, hvad, hvad vi kan forvente af det. Øhm, men lad os se at komme i gang øh, med, med Prison Escape-generen. Men jeg synes næsten lige, vi skal have en lille jingle. Hvad ja, skal vi ikke det? Ja, det gør vi. Ja, nu! Kan man, øh, kan man sige, at det er sådan altså fængselsfilm ja. i det hele taget? Ja. Altså, der er jo mange film, hvor enten så handler det jo, fængselsfilm handler om, måske enten om, om livet på on the inside, ja. eller også så handler det om, øh, at vi skal prøve at, at slippe ud. Ja. Altså, ja. Øh. Det, altså øh, fængselsfilm vil jo nok ofte... Indeholde et eller andet element af Prison Escape. Mm. Øh, for der vil næsten altid være nogen, der, der sådan forsøger at slippe ud af, ja, ja. af fængslet. Jo. Øh, men der er, jo, så er der jo nogle film, som gør, gør mere ud af det end andre. Øh. Ja, ja, man kan sige, at det kan jo være den primære præmis. Mm. Øh, det der med, at man, skal, at man skal prøve at slippe ud. Men, men fx en film som, som Shawshank Redemption, ja. det er jo aldrig nogensinde det bliver aldrig nogensinde i et talesat, at, at der er tale om et flugtforsøg. Ikke det? det er Før. meget lidt i hvert fald. Før, Før. vi så ligesom finder ud af det til sidst, ikke? Ja. Ja, vi kan godt spørge, at vi så også den. Ja, ja, den har jeg alle set. Ellers så skal de så komme i gang. For det er en ganske mærke film, og, og jo en af de helt store klassikere. Og, og, øhm, jeg var inde og tjek, fordi jeg, jeg, jeg kunne huske, at for mange år siden var den på øh, førstepladsen over IMDB's top 250 over, altså rankede film på, mm -hmm. øh, på IMDb, ja. og der ligger den stadigvæk solidt, ja. efterfuldt af Godfather 1 og 2. Ja. Øhm, så, så det er ikke alene en, en rigtig god fængselsfilm. det er også en, en rigtig, rigtig god film, og er en af de film, hvor man sådan næsten må sige, at den er sgu bare lidt for perfekt. Altså, ja. sådan, det er mange år ja. sådan, jeg har set den sidst, når jeg tænker tilbage på den, så tænker jeg, det er ikke, det er sgu egentlig ikke en film, som jeg sådan har lyst til at se igen, fordi den bare er alt, alt, alt for god, men når man så sidder og ser den, så bliver man bare fanget. Helt, sikkert. Helt sikkert. sikkert. Jeg tror, jeg så den forholdsvis sent, så, øh, så jeg reagerede lidt modsat på al den hype, der ja. havde været om den. Altså, jeg havde bare hørt og fået at vide af folk, at det var en god film, at den skulle bare ses og ja. sådan noget. Fordi at det, og netop det der med, at den har ligget nummer et på, på mange, mange forskellige øh, lister ja. over bedste film. Ja. Øh, så jeg tror, jeg blev en lille smule skuffet over den. Okay. Men, øh, jeg havde det meget omvendt. Ja. Jeg har arbejdet på en tankstation efter... Øh, det har været efter, øh, efter gymnasiet. Nej, det har været efter folkeskolen. Det var mens jeg gik i 1.G. Mm. Og der fik de sådan nogle on-air øh, DVD-film. Det var lige da DVD-film var begyndt at komme frem. Øh, eller sådan begyndt at blive ejer. Der fik de sådan en samling af DVD-film, som kostede 25 kroner per styk. Mm -hmm. øh, og der var blandt andet sidste chance med Schwarzenegger. Og der var en gammel 80'er gyser, der hed øh, Alligator. og der var sådan, altså, Det var den slags film, der var. Mm. Og så var der en verden udenfor. Øh, og jeg købte flere af de film der, fordi de stod ligesom på disken ja. alligevel, og, og købte også En Verden for til 25 kroner, og synes bare, altså forsiden så død kedelig ud, og jeg var bare sådan virkelig, det, her, det kan jo umuligt være godt. Mm. Jeg havde intet hørt om den på det tidspunkt, øh, og så var det jo bare, altså så var det jo virkelig godt. Jeg havde ingen forventninger til den overhovedet, øh, og jeg var totalt fanget, og så har jeg jo så også kunne forstå efterfølgende, at det... Øh, det er der mange andre, der er fanget. Det er sgu sjovt. Det er, det er, er lidt sjovt. Ja. No. ja. Lad os se, vi kan slippe ud af det joke-fængsel. Oh, Shawshank Redemption er en af de helt store klassikere. Du havde fat i en anden klassiker, som måske har startet lidt øh, i sin tid. Ja, yeah, den tidligste Prison Escape-film, jeg har kunne finde i hvert fald. Ja. Øh, sådan lige ved hurtigt at researche. Ja. Øhm, det har været The Great Escape. Ja. For 63. Den store flugt tror jeg. Den store flugt. så skinner ned. Øh sandsynligt. Ja. Øh, jeg kan desværre ikke prale at, at se den, men det er noget med nogle, øh, nogle ja. krigsfanger, Nogle ja, amerikanske, men jeg så stenede lidt trailer i går, og det er nemlig øh, øh, krigsfanger under 2. verdenskrig. Ja. Er det íh, tyskerne eller japanerne eller hvem stikker de Det er fra? tyskerne. Okay. Ja. Altså eller de amerikanere. Ja, ja, ja, nu, øh, der er... spiller tyskerne. Øh, men altså, de skal forestille at være tyskere øh, yeah. så vidt jeg kan se i traileren i hvert fald det var sådan et meget stort amerikansk navn som spillede en eller anden tysk general i hvert fald som okay. så. Øhm, men ja, de, og det er, det er sådan en dyrket Prison Escape, så vidt jeg kan se altså, hvor de bruger lang tid på, på, på at lægge planen og på at grave tunnelen og, øh, hvor der er lavet nogle film tidligere hvor det med at, at slippe ud af fængslet har været, øh, har været sådan en mindre en mindre del af det der er blandt andet en en, komedie, en britisk komedie som var... Som, og den er måske noget samtidig næsten. Men med Peter Sellers, Nå. hvor de ligger en plan. De er i et fængsel og så ligger de en plan om, at de skal slippe ud af fængslet og stjæle en diamant, og så bryde ind i fængslet igen, for ligesom at have det, det ultimative, øh, hvad hedder sådan noget, øh, øh, det ultimative øh, alibi, øh, for at have begået den forbrydelse. Ja, selvfølgelig. De har siddet i fængsel. De har siddet i fængsel, De kan muligvis have gjort det. Øh, så på den måde er der lavet noget på samme tid, men, men, men den film, den... Den dvæler virkelig ved, ved fangeflugten, ikke sandt? Okay, ja. Øhm. ja. Ja, fordi det sige, der er jo sådan en typisk, øh, i hvert fald i Prison escape soup er der jo øh, de der helt øh, typiske ting, de ligesom skal igennem. Det er tit sådan med, en, øh, hovedpersonen kommer ind og sidde, skal vende sig til livet on mm. the inside, og øh, så møder han den her... Øh, den her person ind i fængslet, ja. som han begynder at bonde med. Ja. Æ, tit og ofte er det den der, sådan, der kender livet på indersiden ja. og, og som ligesom øh, kan hjælpe ham med, med de ting han, han så skal ja. igennem for og, ja. og, så, og og så er det, det, og og det tit en eller anden grund ja. en, en sort mand, ja. fordi det er det er, den måde, det er det er ligesom den måde at vi kan, i hvert fald når det er sådan en historiske film der sådan foregår fra 50 år siden eller sådan noget, mm. at så er det er den måde at vi kan få man bedst best kan få sympati med en forbryder det er, hvis han er en hvid mand i 50'erne, som, mm. som godt gider snakke med en nære. Ja. Ja. Og så skal de jo i gang med at grave, med skæer og bygge ting, øh, fuldstændig umulige ting, af, af alt muligt lort. Og der tit den her, de har tit den her joke med, at øh, jeg smutter lige ned i Silvan, eller jeg smutter lige ned til isenkræmmeren. Den har ja. været i stort set alle de fangeflugsfilmer, jeg har set. Er sådan en det er ironisk... sjovt, det, sjov, det kan man ikke. Det kan man nemlig ikke. Det kan man er fuldstændig umuligt. Det er de færreste fængsler, der har sådan en, en, en isenkræmmer. Ja. Yeah. Øhm... Bortset fra Trøjborg. Ja. Prison Escape film, eller Prison Escape, genren, subgenren, er, ja. er... Der er lavet mange forskellige film, og faktisk rigtig mange forskellige film, der sådan bevæger sig inden for forskellige genrer. Okay. Jeg sidder og kiggede lidt på det i går, og der findes jo både... Der er en, en, en gammel 80'er ting med Stallone, som hedder Escape to Victory, som er en ja. fodboldfilm, noget så sjældent som en amerikansk film om, om europæisk fodbold. Ja. Øh, også under 2. verdenskrig. Der er rigtig mange af dem, der også er krigsfilm. Ja. Øh, Ja, det, det giver jo god mening med, med, med, med det, krigsfanger og sådan noget. Ja. Yeah. For eksempel The Great Escape. Ja. Og, yeah. og der, der er også uh, både 2. verdenskrig, men der er også nogen omkring uh, Vietnamkrigen. Okay, uh, yeah. Der er en ret ny en, der Rescue Dawn med Christian Bale. Mm. Um, og så der er der animationsfilm, um, Chicken Run. ja. Yeah som jo også er en Flugten fra Hønsegården Flugten fra Hønsegården, ja, ja som jo også er en, en Prison Escape og det er jo jo en, en ret sjov dansk titel, synes jeg fordi der er rigtig mange af Prison Escape filmene der netop har titlen Escape from mm. et eller andet det er jo også derfor faktisk det er ret sjovt at den hedder Escape to Victory ja. men Escape from Alcatraz Escape, Escape from New York Escape from øh, hvad hedder den det er Absalom Nå. Øhm, og så er der jo så flugten fra, fra Hønsegården. Det er meget ja. sjovt. Så på den måde, der, og så er der komedier, selvfølgelig. Mm. Så de bevæger sig inden for alle mulige og alle mulige yeah. også selv. Så det er sådan lidt en, en sjov genre, som man, kan, som man kan få rigtig meget. Og så selvfølgelig action. Og så er der action. Og science fiction. Der er, altid, der er næsten altid noget action med inden. Mm. Jeg, har, jeg har genset flugten fra Alcatraz. Yeah. Escape from Alcatraz. Med Clinton? Ja og det er en film som, øh, som jeg har set kan jeg huske jeg har set som barn min far er en kæmpe Clint Eastwood fan mm. øhm, og, øh, og den ligger sådan, i samme kategori som nogle af de gamle sådan Dirty Harry og Elite yeah. Soldaten det er den samme instruktør som lavede Dirty Harry okay. øhm, Don Siegel mm. og, øh, og den er den er meget klassisk og meget sådan modsætning til Shawshank Redemption hvor vi hvor øh, flugten bliver sådan en surprise ja, øh, en twist ja på. og det er jo en eller sådan, en drama yeah. Det er rigtigt. Det, den, den, er, den er mere dramatisk. Øh, men man kan så også snakke om, hvorvidt det egentlig er en Prison Escape-film. Altså, yeah. øh, nej, men det er, flugten, øh, flugten fra Alcatraz er, er meget mere sådan suspense, fordi allerede helt fra starten bestemmer Kladiesfurt sig for, at han vil altså øh, bryde ud her. Den er jo okay. baseret på, øh, på, en, på en virkelig historie. Der var tre fanger, som slap ud af fængslet i sin tid, lige et år inden mm. Alcatraz lukkede. Yeah. Øh, og de tre eneste, der er sluppet ud, mener man, at de, de bliver aldrig fundet, så, så, så, så, så filmen slutter faktisk også altså åbent. Ja, okay. øh, man ser, at de svømmer væk fra, fra fængslet på en, på, en, på en selvbygget tømmerflåde, mm. øhm, men, men man aner ikke, om de overlever, eller, om de, eller hvad der sker. Altså, ja, Sean Connery har jo, er jo flygtet fra 1960. Det er rigtigt. Sean Connery er, var jo faktisk den eneste, der flygtede fra 1960 ja. i, i The Rock. Ja. Og The Rock er jo en sjov... Prison Escape film, fordi... Den er også meget at Det Ja, den kunne godt hedde, uh, altså Escape to Alcatraz. Mm -hmm. uh, fordi de skal bryde ind der. Uh, og det er jo jo et meget, meget sjovt, jeg kommer til at tænke på, at, at, at Prison Escape er jo sådan lidt en omvendt heist ja Film. Heistfilm, du, som... Øh... Jamen, det kan jeg godt finde. Heistfilm, det er jo her, hvor de ligger i en eller anden... Altså, Olsenbanden er jo en dansk heistfilm. Hvor de ja, eller altså, ja. ja det ligger i en eller anden plan om, at de skal bryde ind et sted for at stjæle noget. Mm. Men i Prison Escape, der ligger de en en plan om at skulle bryde ud yeah. af et sted. Uh, og det er det jo så meget sjovt, at det faktisk... Altså, det er jo to film, som godt kan gå, kan, kan gå sammen. For eksempel den gamle med Peter Sellers, ikke også? Som mm. er en heist prison escape, fordi de skal bryde ud af fængslet, for så at bryde ind for fangen, stjæle en diamant, og så bryde ind i fængslet igen. Ja. Øh, så den kombinerer sådan det hele, selvom ja, okay. det egentlig også er et af de tidlige eksempler på det. Mm. Øhm, det er meget sjovt. Ja. Men ja, Flugten fra Alcatraz er en, er en rigtig, rigtig god film, og også sådan en film, som... Altså som også er, er måske lidt for god. Men okay. øh, altså den, den, den tegner et rigtig, rigtig godt billede af Alcatraz, øh, og, øh, og har simpelthen noget, altså noget helt suverænt skuespil, og noget helt suverænt suspense. Og, øh, og mm. den plan, de lægger, det er sådan noget med, at de bygger nogle hoder af, af pape Miché, som kan ligge i deres seng, og den ene arbejder, den ene af de der fanger, der skal, der, skal, der skal flygte, arbejder ved frisøren, så han finder noget hår, som de kan lade, ja, okay. på de der hoveder, og så, og så den ene vil gerne male, og så får han noget hudmaling og noget herløje. Og så får de bygget de her hoveder, som så kan lide deres seng, mens de graver tunnler. Ja. Øh, og, og der har jeg set billeder af, af de hoveder, som oprindeligt blev brugt af de så fanger, der slår ud. Så, så, så okay. det, det virker som om at det er sådan at den plan. Men der var også en af fangerne. Og det er faktisk det er den største sådan, inaccuracy i forhold til fra film til virkelighed, eller fra virkelighed mm -hmm. til film, det er, at der var en fjerde fange, som ikke slap ud. Øh, han slap ikke ud af sin celle, fordi gitteret sad fast Nå. Øh, i hans, og så hjalp han så politiet faktisk med at, med, at, med at finde de andre, hvilket de så ikke gjorde. Øh, men der han han lavet fuldstændig om, den karakter fuldstændig anderledes i, i filmen, fordi han er sådan mere en sådan en mere en sørgelig karakter, som man får sympati med, mm. frem for at være en, en, en skurk. Øhm, du har også øh, set en Prison Escape film? Ja, det har jeg nemlig. Jeg har øh, beskæftiget mig med sådan de lidt mere, hvor du sådan har kigget på en meget klassisk, så har jeg beskæftiget mig med en lidt mere, hvad kan man sige... Nyklassisk? En nyklassisk, øh, men også en lidt mere alternativ øh, Prison Escape film, mm. øh, nemlig er. Ja... Yeah. Øh, jeg blev, jeg har en historie med koner. Jeg blev altid drillet i, i gymnasiet især vores vores ven Kasper Ja, Kasper Weber, som, som synes det var så sjovt at, at jeg godt kunne lide koner. Jeg, jeg, jeg har jo også en, vi har, har en fællesbekendt Asker, som er meget filminteresseret og har har god smag inden for film. Hans yndlingsfilm, det påstår han det er The Rock. Ja, yeah. Og de, altså, de, ja, og de det, minder jo meget om hinanden, fordi Nicholas Cage ja, er ja, men det er også den samme producer nu. Ja, er Brookheimer, ja, ja. Det er det, han hedder. Jeg var lige ved at finde hans navn. Jeg kunne ikke huske det. Action øhm. guten, Action guten, ja. Mm. Og der vil jeg sige, at Conner er en væsentlig bedre film end The Rock. Synes jeg. Ja. I hvert fald. Øhm, og jeg læste lidt om det, og han har blandt andet fundet den her instruktør til Conner, der hedder Simon West. Expendables-instruktøren. Han har... Det, altså altså to okay. i hvert fald. på 2 har han instrueret også. Okay, ja. ja. Men Connery er jo så helt tilbage fra 97, ja, ja. hvor han var sådan opkoming. Uh, Nå, no, uh, ja, okay. Så, så i modsætning til Michael Bay har han været lidt mere sådan økonomisk med, med de virkemidler, han sådan har brugt. Ja. Ja, så det har været sådan en, øhm, en, en fordel for den film, at, ja. øh, at den sådan har været mere nedtonet end for eksempel The Rock. Selvom det jo, altså... Og det skal så sige, det, det, det er jo action. og det er, Men Jeg tænker også, og at altså, Jerry, Jerry Bruckheimer arbejder jo ikke med små, med, med små budgetter. Nej, nej, nej. nej, Og han arbejder ikke med, med nedtonede <laughs> dramaer. Det er øh, eksplosioner, og det er øh, noget, der ligner en, øh, en reklame for sig selv. Ja, altså. ja. Men den handler jo om, øh, om øh, Nicholas Cage karakter her, der øh, jeg kan ikke huske, hvad det også lige meget. Øh, der har været tidligere Army Ranger, øh, og som øh, som i en, et barslagsmål forsvarer sin øh, gravide kone. Øh. Og hans kone er også gravid i The Rock. I the rock. Ja det er hun også. Ja. Ja, han, han har tit en, en gravide kone. Ja. I, øh, nogle film. Øh, men her øh, de her øh, tre fyre, de klammer og de de lægger an på hende, og de er ulækre, og så skal han selvfølgelig forsvare hendes ære ja. og, og så er det at han øh, han dem og faktisk slår en af dem hjælp. <laughs> øh. Jeg jeg er slik, jeg, jeg er slet ikke sikker på. Nå jo, han kan godt sådan noget, han kan sådan noget, lidt, altså sådan noget øh, kampsport. Ja, ja. jeg tror ikke han, ja, det er det han kan ikke også, fordi han er ikke øh. han har ikke sådan en muskelbund. Nej, nej, nej, men han har, han har jo fået, han har fået kampsportstræning hos, ja. øh, i hæren. Nå, ja, selvfølgelig, ja, ja, Så derfor ja. bliver hans, øh, hans straf også ekstra hård. Ja. Åh, øh, oh, fordi han har brugt det, han har lært der. Ja. ja. Fordi han har været i stand til at, at, at, at bruge sin krop. Men så det er det noget med, at de, at de flygter, fordi der sker en ulykke, ikke også? Altså, det... Ja, nej, så, øh, så sidder han i fængsel i otte år. Nå, og, øh, og bliver langhåret. Bliver helt vildt langhåret. Ja, det er rigtigt, ja. Ja. Og hans, hans datter bliver så født, mens han er i fængsel, og han får billeder af hende, og han får breve fra hende og sådan noget. Øhm, og så er det jo egentlig, og det, og det er der, hvor, hvor jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt det bliver en Prisonescape-film eller ej, mm. for han skal jo faktisk aldrig nogensinde flygte øh, fra fængslet som, mm. hvad kan man sige, øh, som institution, men han skal bare forflyttes til det fængsel, han oprindeligt blev sat i for at kunne løslades. No. han skal ud nu ja. øh, til sin, sin, og han skal ud og fejre sin datters 8 års fødselsdag. Ja. Øh, og så skal de øh, transporteres med et fly og de er to øh, det er faktisk også en, øh, en sort cellekammerat jeg ja. har, øh, det hedder Baby O ja. <laughs> øh, som øh, det, det er sådan de to eneste fanger på det fly der egentlig bare sådan skal overflyttes til et ganske mini fængsel og Niklas Cage skal så øh, hans karakter skal jo så øh, løslades alle de andre, det er sådan nogle livstidsfanger, der er totalt psykopater og øh, har slået tusind mennesker ihjel. Steve slået... Buscemi blandt andet, ikke også? Jo, Steve Buscemi, han, han er fuldstændig sindssyg. Ja, han, det er ikke jeg kan huske. Han, <laughs> han har sådan en, du ved... Han er pedofil der er han ikke det? Øh, nej, men han er serimorder. Han har slået 37 mennesker ihjel Nå, okay. op langs østkysten. Men der er, en, der er nemlig en scene med en lille pige også, ja. øh, som er ret, ret spændsfuld og, ja. og, og som jeg synes er ret fed. Ja. Den kan jeg huske, i hvert fald. Ja, det er sådan regel den, der lige ja. der sætter sig, fordi der, øh, han, han nævner på et tidspunkt, at Steve Jimmy's karakter er, at, øh, at han på et tidspunkt slog en pige ihjel, og kørt gennem tre stater i USA, med hendes hoved som en hat. <laughs> og, øh, og så er der sådan en scene, hvor han sidder og, og leger t med sådan en lille pige, og så er det selvfølgelig helt oh, spændsfuldt. ja, ja, ja, ja. ja. ja. Øhm, og John Malkovich. Ja. Yeah. Cyrus the Virus spiller han. Ja. Yeah. Som... William Macy er også med. Er han ikke Jo, er han det? Det kan jeg ikke huske. Nej, det Ja. Hvad hedder det? Ja, og så er de, så er de ombord på det fly, og det bliver så kapret af alle de her livstidsfanger, mm. der er flyve lidt til Mexico. Og, øhm... No. For det første så øh, Nicholas Cage har sin, øh, sin lille pige og sin kone som han venter på ham mm. og han skal hjem til hendes fødselsdag, så, så han vil have bragt det fly ned. Han har motivationen for både for deres skyld, men ja. også fordi at hans cellekammerat Babyo har øh, sukkersty. No, han er <laughs> så Han er ved at, øh, han er ved at skulle have sin insulin, ellers så dør. Det oh. så dør han. Ej. Øhm, Ja. Så øh, der skulle rydde godt op der er skrevet rigtig godt op for, yeah. for action og suspense og man kan sige selve escape delen det bliver så at, at bringe det her fly ned og ligesom mm. at, at få det og han har flere muligheder for at stikke af men vælger at, at faktisk at blive siddende på flyet fordi at han skal have reddet sin sin cellekammerat der yeah. øhm, det var Nå. rigtig godt jo hvad hedder han den i trio også med ja yeah. Som, Jamen, det, den lyder sådan lidt uh, Tarantino møder David Lynch I et eller andet underligt Ja, uh, yeah, og så er det bare Og så igen, altså, så er det bare action Og ja. det er bare underholdning ja. uh, Det er sådan en altså, Du skal ikke se den, fordi at Du vil blive klogere Nej. Uh, men, uh, Så her til sidst vil jeg lige sige At uh, Wild Hearts uh, Vilde Hjerter yeah. Som er en David Lynch film yeah. Der spiller Nicolas Cage En, uh, en fange mm -hmm. Som har en gravid kæreste og nu uh, og nu til jingle. <laughs> the mind of a man confined works differently than someone on the outside. He sees things in a different way. A successful breakout depends on three things: knowing the layout, understanding the routine, In help from outside or in. We got a runner. Put your hands in the air now. Showtime. Ray Breslin is able to break out of any prison designed by man. We're testing a prototype facility to deal with people no government wants on their books. The people financing this need to know these facilities are escape-proof. Contact on the site. The warden's name is Roger Marsh. When do we start? We just did. <laughs> Welcome to your new home. I'm Warden Hobbs. Hobbs? Where's Warden Marsh? There is no Warden Marsh. This is the reality, and there's no way out. Go make some friends. You're gonna need them. Back away. Who were you before you came in here? I break out of prisons for a living. You don't look that smart. You don't either. The people who paid for you to be here want you here forever. Race gone off the grid. Where is he? This is the Shadow World. Code name the tomb. Phrase anywhere, it's it. Where is here? I don't know. This was a setup. Somebody wanted to bury me. You have a choice. You can die in here or you can get out and, and punish. Who put you here? I'm gonna find out who and I'm gonna find out why. Let's do it. I need a diversion. Okay. <laughs> <laughs> you hit like a vegetarian. It was good. What's he up to? They're planning an escape. Lock -up procedure Engage. Drag the rats back to the cages. If I don't get out, I kill you. Fair enough. Your time is up. You tell whoever put me here, I'm gonna burn this place to the ground. Hey. Og oh, først kom Freddy vs. Jason, og så kom Alien vs. Predator, og nu er den her endelig. Schwarzenegger vs. Stone. Hvad var det? Jeg troede, du prøvede at lave sådan en... Uh, hjertebange, hjertebange. Og sådan en trailer? Jeg troede, du havde lavet sådan en trailer Nå. og tænkte, oh, okay. Sometimes... Øh, og så sker øh, ja, noget. Ja, vi, vi har Vi har ventet i mange år. Jeg har ja. ventet i mange år på en Stallone vs. Schwarzenegger-film. Ja. Det er der mange andre, der har. Øh, jeg har. Jeg, jeg fandt en tidslinje okay. øh, over, hvordan de to er fulgtes siden helt siden starten af deres karriere. Ja. Og så frem til, frem til i dag, hvor de så. Hvad er det så? De startede i 77, så det er. Øh, det er næsten 40 år siden. Yeah, hold ja, hold øh, op. Ja. Og nu er der, er der så endelig kommet en film med dem sammen. Øh, jeg, jeg har, jeg har fundet lidt, lavet lidt nedslag på den her tidslinje. Mm -hmm. øh, som sagt, i 1977 mødtes de officielt første gang til Golden Globe Award, okay. øh, hvor, de, hvor de begge vandt. Okay. Øhm, Stallone vandt et eller andet for Rocky, og mm, Schwarzenegger vandt kraftet med for bedste nye skuespillerland. Ja, okay <laughs> ja. Og der sad de ved bord sammen øh, ja. Og det har der, der, historien melder ikke noget om om, det var, øh, om der var god eller dårlig atmosfære øh, Men i hvert fald Så sker der noget op igennem 80'erne og 90'erne øh, De begynder sådan at disse hinanden i interviews Okay øh, Og begynder sådan at, at skælde hinanden lidt ud og sådan kommentere på hinandens film. Det har bare været sådan et stort mediestamp, der sådan har bygget op Det er, det er der, der også teori om. Fordi, <laughs> fordi samtidig med, at de disser hinanden, så taler de sådan ind imellem om, at, at de arbejder bliver arbejdet på en film, om de to sammen. Mm. Øh, men de det har det været sådan et production-helvede, som har været lige så stort som Freddy vs. Jason og Alien vs. Predator. Og okay. øh, det er sådan noget, der har arbejdet på i mange år af forskellige omgange. Ja, ja. øh, og på et tidspunkt i slutningen af 80'erne begyndte de også at referere til hinanden i deres film. Det starter i, øh, i Twins, mm. hvor, øh, hvor Schwarzenegger han kommer forbi en plakat for øh, Stallones øh, Rambo, mm -hmm. og så kigger han sådan op på, og, sådan, pssst, og så kigger han på sin, <laughs> sin egen muller, og så går han videre. Øh, og, og så er der flere, der er i Demolition Man, ja. hvor øh, den foregår dem, ud i fremtiden, øh, øh, ja, øh, Stallone ja, precis, og, og, og frosset, Snipes frosset er... Ned. Øhm, hvor Stallone, han, han hører, at, at der er sådan noget The Schwarzenegger Memorial Library, fordi Schwarzenegger, han, det er sådan en joke, at han så i fremtiden er blevet præsident, <laughs> Æ, og det er, jo, det er jo fantastisk morsomt. Han blev jo faktisk guvernør. Han blev jo faktisk guvernør, det er sådan det, det er lidt skørt. <laughs> Æ, så i 1991, mm -hmm. der åbnede de to sammen med Bruce Willis, Planet Hollywood, restaurantkæden Planet Hollywood, ah. og det de er nogen af pengemændene bag, yeah. Æ, og i også Demi Moore er med. Æ, til at smide nogle penge i det her koncept. Og der begynder man sådan for første gang at tænke, at det kan egentlig godt ske, at det bare har været et mediestunt. Mm. At de har disset hinanden mm. øh, på den mm. måde. Øhm, øh, så skal vi helt frem til 2003, for at finde næste nedslag på Stallone-Schwarznäcker-tidslinjen. Ja. Og det er der, hvor øh, Schwarznäcker stiller op til guvernørvalget. Han bliver gobernator! Og, øh, og hvor Stallones mors hund faktisk forudsiger, at Schwarzenegger vinder valget. Okay, det er du nødt til at uddybe, tror jeg. Jamen, jeg kan ikke uddybe det, fordi det, der er ikke mere i den historie, end at Stallones mors hund er kommet op. Til... Ja, Jackie Stallone hedder hun hendes mors hund. Øh, eller hvad hedder det? Hendes hund øh, kan, kan forudsige af... i fremtiden. Jeg at... Og jeg har ikke lige finde mere om historien, men jeg, jeg, jeg, jeg synes, den var, den var lidt sjov. Okay. Øhm, okay. Ja. Og vi springer hurtigt videre til 2010, hvor de jo medvirker ganske kort sammen i Expandables. Ja. Der er, så en smør, sådan er lige sådan en. Øh, meget, meget lidt med. Ja. Og det er jo simpelthen muligvis den mest refererende scene i filmhistorien. Ja, ja. Øh, øh, He just wants to be president. Øh, øh, øh, øh, øh. <laughs> Og et par år senere medvirker de så lidt mere sammen i Expandables 2. Men her nu i 2013 får vi endelig filmen, hvor det er. Stallone versus Schwarzenegger. Ingen Statham, ingen Lundgren, ingen lige, ingen noget som helst andet, end bare de to. Sådan. Og lige lille smule 50 cent. Ja. ja. Og, og, og, og har det været ventetiden værd? Det er jo så det, vi skal ja, finde ud af. Det er det, vi skal finde ud af. Øh, for ja. ventetiden har været lang. Der har, der har altså, op igennem 90'erne var der jo stor øh, tradition for, at man satte action- skuespillere over for hinanden. Mm -hmm. øh, for eksempel med Demolition Man. Ja, yeah. wow, øh, det er genuelt... Det er Wesley Snipes. Wesley Snipes, yeah, ja, det er præcis. Og, og, og også i øh, den der film, hvor Van Damme han spiller over for sig selv. Øh, og der er også den, hvor han spiller over for John Flundgren, yeah, Universal yeah, er, Soldier. Yeah. Øhm, og, men, men det her, det er altså... Det er altså den film, der ligesom er kulminationen på det hele. Mm. Og jeg vil godt... Lad os lige fortælle, hvad den handler om. Det er jo selvfølgelig yeah. en prison escape film. Yeah. Øh, Stallone spiller hovedrollen mm -hmm. som Ray Breslin. En yeah. mand, der, der simpelthen har som job, tjener fit på at bryde ud af topsikre fængsler. Øh, ikke fordi han er øh, kriminel, men fordi han bliver øh, sat ind i fængslet. Det er simpelthen hans, hans job. På samme vilkår som de indsatte. Yeah. Ja. Og så skal han finde alle de svage punkter i fængslet. Og der vil jeg godt starte med at sige... Hvem fanden gider det? Ja. Hvem gider have det job? Og, og det er jo et spørgsmål, som, øh, som også det bliver talesat øh, i filmen. Det er der flere, der spørger ham om. Mm -hmm. Og det vil han fandme ikke fortælle. Indtil selvfølgelig, at vi når til det punkt øh, på, på den dramaturgiske linje. Altså det punkt, hvor han gerne vil fortælle det. Ja, ja det er klart. Øh, øh, hvor, hvor det så kommer som, som skidt fra en spædekald. Øh, og måske lidt for, bliver det lidt for italesat. Ja. Ja. Uh, og det er virkelig, han er fuldstændig ligegyldig. Det havde næsten været bedre, hvis det bare havde været et mysterium, fordi det er virkelig en, en varmel historie. Mm. Uh, Inde i fængslet... Åh uh, uh, nej, han slipper ud af topsikre fængsler. Han bliver så en dag puttet i et altså ultra top sikkert fængsel, der hedder The Tomb. Ja, yeah, som basically er sådan et, et fængsel til at af en tegneserie. Altså... Ja. det er fuldstændig vanvittigt sådan, mm. sådan det er designet og vagterne har sådan nogle sindssyge masker på som ja. gør dem sådan helt uikkenkendelige helt dem til anonyme ligesom. ja, ja. Øh, og det er et fængsel som ikke er ikke er hvad hedder sådan noget støttet af, af staten det er privat ejet uh -huh. øh, og der er ingen der aner noget som helst om det her fængsel bortset fra de få der jeg selvfølgelig gør ja. øhm. og det er Jesus der er der, der er warden det får du lige til at forklare lidt om senere. Det var ham, der spillede Jesus i, øh, i Passion of the Christ. Er det rigtigt? Ja. Det er sjovt, for jeg, jeg, jeg, jeg vidste ikke, hvem han var, men jeg synes, han lignede bunderøven helt vildt meget. <laughs> altså, Bunderøvs Jesus. Jeg husker, han Æ, definitivt... Nej, men inde i det her fængsel møder han jo så Schwarzenegger, mm -hmm. som, er, øh, som er en tysk øh, kriminel. Ja. Og de beslutter sig for, at de vil slippe ud af det her fængsel sammen. Fordi Stallone er jo blevet øh, blevet blevet taget i røven. Han er blevet sat ind i det her fængsel i den tro, at han at han, kan, ja, nej, at han kan ja skal, skal, skal forsøge at slippe ud. Men han er jo blevet sat der for, at han skal være der for godt. Yeah. Det er ikke meningen, at han skal slippe ud. Og han får sådan en evakueringskode, som han slet ikke kan bruge til noget. Og han får at vide, at han har en kontaktperson derinde, som han slet ikke har. Øhm. Men, Monique, han slipper ud alligevel. Og oh, det vil altså ikke være en, en spoiler og afsløre, at... Uh... Det, det, går jo, det går jo helt godt til sidst. Ja. Æm... Jim Caviezel hedder han. Ja, og jeg, jeg aner ikke, men det, men det er nok så Jesus, han er kendt mest for. Det er også noget af en rolle, faktisk. Og hvad, hvad, hvad siger du til det, Alexander? Hvordan har du det med den her slags actionfilm i det hele taget? Jamen, altså, jeg, kan jo, jeg kan jo egentlig godt lide actionfilm. Mm. Jeg kan jo godt lide sådan at, at, at kunne koble fra. Og... Jeg tror bare, at... For mit vedkommende handlede det meget om Stallone og Svartsnikker, altså det er være ved at være sidste udkald for dem. Ja. Altså. Jamen altså det er jo rent faktisk, altså de er jo, de er jo døde og begravet, men det er, jo, det er jo sådan nogle dukker, det er også derfor, de er så løse i huden, det, de ja, ja, har ja, hånden ja, ja. op i røven. Ja, ja, ja, ja, og så snorer I, ja. når de sådan ja. skal, skal bevæge sig rundt. Ja, ja, ja og, og, og, og det tager i betragtning, mm. så er det jo, altså, så, så, spiller det, de jo fint. så er det jo imponerende. ja. Men, men man kan jo godt se det i deres, i deres mimik. Ja. At, øh, jeg ved, de er gamle. At de der små øh, motorer, de sådan har sat ind under ja. deres, deres døde hud, at... Øh, ja, de skal måske også ud og snart. Ja, eller der, der har ikke rigtig været, været tilstrækkeligt mange til at, at få... I hvert fald Stallone til at udtrykke nogen form for følelse <laughs> Men det er også altså Han er jo fuldstændig proppet. Altså, I virkeligheden, så ligner Stallone jo øh, en gammel dame. <laughs> altså... Han, han ligner jo fuldstændig sådan en housewife. Ja. han har bare sådan en kæmpe stor leber og fuldstændig stoppet med Botox. Stoppet med botox. Æ, en kæmpe patter også. Mm. Ja, ja. Men, men ja, og for guds skyld, det er jo, det er jo, det er jo sådan set så ikke det, det skal handle om. Det skal ikke handle om, at... at, at hvordan de, hvad de ser hvordan ser ud. Nej, nej, men, men jeg synes bare, altså jeg kan bare ikke abstrahere fra det. Det er mm -hmm. det der problemet. Og, og, og så plus, at, at, at han skal jo, altså de skal begge to sådan set, spille meget, meget intelligente, Ja. Det og det er ekstremt svært for mig at, at, at kapere, at acceptere men den verden, <laughs> når, det... <laughs> når Stallone sidder og siger, I'm a very intelligent man. Ja, men man, man, der, der er det nemlig også fint, at det bliver at et tale fordi Schwarzenegger fremstår jo heller ikke særlig intelligent, men han får jo så der får vi jo fortalt af ham her Jesus uh, Jim Caviezel, ja. at uh, I can understand you are a very intelligent man, og det er nærmest sådan, at han kigger ind i kameraet og <laughs> han siger det. He is a very intelligent man. Øh, og ja. og svaret sådan en gang så den øh, øh, øh, øh, og øh, øh. <laughs> øhm, Altså jeg jo Altså i den grad vokset op med de her film Jeg har set et hav af de her action 90'er ja, film med dem, så, øh, så Det er også min ja, far ville med dem Min far han hader dem <laughs> øh, Altså han kan godt lige Clinton og Charles Bronson Men ja, okay. alle de der 90'er ting Der sådan havde også nogle gange sådan lidt et sci-fi twist Og lidt for meget action mm. det, det var ikke ham øhm, mm -mm men jeg har set dem sammen med kammerater for eksempel Demolition Man har i mange år været altså absolut yeah. det, det ypperste og Wesley, en grønhører Wesley Snipes det er, altså, det er jeg har en sjov historie om yeah. dem. Demolition yeah. Man fra min barndom i øvrigt yeah. jeg var hjemme hos en kammerat på et tidspunkt hvor vi holdt øh, videoaften yeah. og han var sådan den der øh, han var den der øh, dreng der sådan fik lov til det meste yeah. Hans øh, hans forældre var blandet sig ikke så meget i hvad det var vi lavede Øh, og så skulle vi holde sådan en, en videoaften, og, øh, og så var det hans storebror, der skulle ned for at øh, lege filmen til os. Ja. Yeah. Og så har han blandt andet lejet Demolition Man. Ja. Yeah. Og vi har altså ikke været særlig gamle. <laughs> <laughs> og jeg synes bare, den var så sindssyg. Og der var han prikker øjet ud på ham der, yeah. og, og bruger det til at komme ind gennem den der, yeah, ved, den rigtig. der yeah. scanner yeah. og sådan noget. Ja. Uh. Yeah, For den, man... den, den, den film har sat uh, så dybe spor i mig. også den, der, den første gang jeg fik den der tanke omkring, alt det der med at være frosset ned i 40 år og hvor man bare hvor man bare sidder stille og glor ud i luften, <laughs> Altså ja. øhm, nej, men nu har der været snak om de sidste par år, omkring alt det her action-retro-action-nostalgi med mm. Expendables, mm. der samler de gamle hoveder og sætter dem sammen med nye hoder, øh, altså action-skuespillere. Øh, ja. og, og, og der har været flere film, Fast and Furious har sat gang i sådan en renaissance, en action-renaissance. Men i, efter den her film blev jeg opvist om, at det er først nu, den, den renaissance er kommet fra alvor. Fordi Expendables, de, jo, de, de laver øh, dum action, men, men den... Øh, nostalgi der er i det, det ligger i sådan meget direkte referencer ja. øh, som netop kommer bliver i tales af i sådan en scene som den der med Willis og Schwarzenegger og Stallone, mm. men jeg synes at Escape Plan er den første actionfilm som er i hvert fald sådan store actionfilm som er fuldstændig ligesom de actionfilm jeg så i 90'erne ja. og det snakkede jeg også lidt om før og det kan jeg sagtens følge dig ikke? uden så meget blod det kan jeg sagtens følge af. men jeg synes jeg synes samtidig at at der er bare så mange huller i den her film, at det, at det er svært for mig bare sådan... At, ja, det er der jo at, ikke på samme måde i Demolition Man, kan man sige. Nej, <laughs> <laughs> Nej men det, det, det er svært for mig sådan at, at, at acceptere den. og det kan også være bare fordi, jeg er blevet, blevet, blevet ældre, end jeg var dengang jeg ja. så de der gamle øh, 90'er actionfilm Jeg synes trods alt bare, at der var sådan et eller andet... Øhm, altså man kan sige, i, i, i, i Demolition Man er der jo en klar sci-fi... Mm. Øh, øh, hvad hedder det? Der, der, der er sci-fi-træk i den. Altså, ja. Den ligger ikke skjult på, at, at den er en science fiction. Mm. Hvor den her, den synes jeg lidt er. Den... Det er som om, at den prøver at fortælle mig, at det foregår i virkeligheden. Men det der fængsel, og de der øh, vagter, de der fucking dragter de har på, og sådan noget, mm. det er bare så overdrevet. Og, og det... Mm. Men, men, men det synes jeg jo lidt, fordi. I starten virker det overdrevet, mm -hmm. ja, og jeg må faktisk sige, ud fra traileren havde jeg faktisk regnet med, at det fængslet ville være meget mere sci-fi-agtigt, meget mere, sci mere strømlignet og poleret, ja. men det er jo faktisk det er jo faktisk lidt skrabet. Når man sådan altså, det er også noget med, at der er sådan nogle metalgelændere, som er sådan underligt gule, mm -hmm. øh, og der er sådan rust og, og, ja, ja. og ting, så på, så på den måde er det meget fedt, og det, og det, det kommer så også lidt... Øh, altså det får man forklaret, når man finder ud af, hvor fængslet ligger. Det, vil vi, det skal vi ikke fortælle, for det, er en ret, det synes Nej. jeg faktisk er en ret fed, øh, fed vinkel, øh, at det ligger på. <coughs> ja. Nej, men på, øh... på Island, på månen ligger det. <laughs> øh... Hvad fanden vil jeg til at sige, Alexander? Du ville til at sige noget med, fordi jeg sagde, at jeg synes, at, øh, at den her film prøver at bilde mig ind, at det foregår i virkeligheden. Ja, nej, det er jo det der med, de vagter også, at ja. når man først kommer der, så virker det meget, det virker meget voldsomt, øh, og det virker meget overvældende, fordi det er så anderledes, og det der med, de øh, man, man starter på Stallone, der han vågner i fængslet, og så zoomer man ud, og så ser man bare det her giga, giga fængsel, The tumakers, og man ser mm. de her fuldstændig sorte, sådan nogle sorte dragter og med sorte masker, vagter, som, som går rundt øh, og er totalt anonyme, mm. men så får det, synes jeg, de får det sådan lidt gradvist pillet ned, den scene der, er, hvor Stallone, han sådan fortæller hvordan han kan, faktisk kan kende vagterne mm. øh, fra hinanden, på måden ja. de går, og på størrelsen, der en, der er sådan lidt tyk, og han kigger altid på uret, og, det, og når det vil være frokosttid, ja, ja. Øh, og ellers har de ikke rigtig nogen tidsfornemmelser derinde. Øhm, øh, så, så, så på den måde, synes jeg egentlig, de får det sådan pillet, pillet gradvist ned. Øhm, Jamen, det, er det er rigtig nok. Og han gennemskuer det. Så kan man sige, <tøk> altså, der er også noget med, at han pludselig, altså, han pludselig kan regne ud, hvor fængslet det ligger sådan baseret på en eller anden vind han har mærket, og hvor der er sådan noget med også, hvor hvilken vej lidt skylder og sådan noget. Mm. Øhm, altså det er måske sådan lidt overdrevet, men det er jo Sådan må det jo godt være. Han er jo, lidt, øh, han er jo lidt amazing. Men jeg synes bare stadigvæk, at øh, de, de karakterer, der ligesom er de, de er sgu de er bare for flade til at sådan interessere mig for meget mm. for dem og, og det er måske meget typisk sådan nogle Ja. action film, men det kan godt være, at jeg har svært ved bare at acceptere det, når det ikke er i en 90'er kontekst. Yep. Hvis du forstår. Ja. Øhm, men for eksempel ham der øh, hvad hedder det? Jim Caviezel's ja. karakter. Øh, Udderøven der. Fængsels øh, Warden. Warden. ja. Han, øh, han er bare sådan decideret ondt. Ja. Altså, han har bare fået at vide tidligvis af instruktøren, øh, nu skal du bare være ondt overfor ja. Over for de her mennesker. Altså, og... Øh, og det er simpelthen, at der ikke rigtig... Og de, jamen også, altså Stallone og Svartsnikker, for den skyld, der har vi de også lige været vendt lidt, men... Men jeg synes bare ikke, at, at de spiller specielt. Øh, Nej, altså... altså det, der, jamen, det ligger selvfølgelig også meget i, i Manus, måske, der er der er bare ikke mange facetter i de her karakterer, synes jeg. Nej, jeg synes egentlig, at Svartsnikker gør det hederligt i forhold til, hvad han, hvad han plejer. Mm -hmm. øh, og jeg kunne jo godt lide for eksempel, at der var en scene, hvor han, hvor han taler tysk. Ja. Øh, hvor han bevidst overspiller rigtig, rigtig meget, og den scene, synes jeg, var fantastisk. Den var faktisk rigtig god, ja, mm. hvor han taler tysk. Øh... Jeg synes, jeg havde, jeg havde sådan en sjov oplevelse med, jeg tænkte sådan, han taler stadig mærkeligt. Ja. Det er så underligt, fordi jeg synes stadig, at, hans, at, at den der sådan... Meget distinkt måde, han taler på. Ja, den, den... Men han har nok også skulle genopfriske sit tysk. Jeg ved ikke, det, hvor, det når han sidst har talt tysk. Der øhm, men ellers er jeg faktisk sådan klar til at give en karakter, tror jeg. Okay. Vil du er jeg... så ikke starte? Jo, det vil jeg gerne. Øh, og vi giver jo karakterer fra, fra 1 til 10. Det gør vi. Point, karakter. Og hvor... hvorfor er det lige, vi gør det igen? jamen, øh, vi, det er bare, måske vil han bare få at lidt anderledes, i stedet for at give fra, fra, fra 0 til 6. Der er jo en, en, en grund til, at vi ikke har 0 med. Ja. ja det er for, at vi vil gerne vil undgå den der midterkarakter, ja, som, som i så er fald vil være sige 5. 5, ja. ja øh, så nu skal vi enten være på den ene side, eller den anden side af midten. Ja. Øhm, og plus, at øh, jeg synes også, fra 1 til 10, så er der mulighed for at kunne, kunne være lidt mere sådan, facetteret. Jeg ja. synes, der Ja. Nogle gange så øh, på den der, der 1-6-skala, så synes jeg godt, man kan, mm. man kan føle, at der lige mangler en mm. øh, et sted. Og helt oprindeligt var det jo faktisk også fordi, at på verdens største i IMDB, der giver yeah. man stjerner fra 1-10. Yeah. Øhm, så det, det vil vi også gerne gøre. Mm -hmm. og, og jeg er på den positive side yeah. af, altså, af, af skalaen. Og jeg altså Nej, jeg, jeg er på en sekser. Jeg er lige akkurat på den positive side af skalaen. Okay. Og, en, og en ting, jeg er særlig glad for, de skal nok få smadret det, Hollywood, men en ting, jeg er særlig glad for, det er, at det er en enkeltstående film. Den ligger ikke op til en to Bortset fra, at Schwarzenegger jeg til allers, det sidste han siger i filmen, det er, I hope I never see you again. <laughs> øh, og det er selvfølgelig også en kommentar på, at de endelig har lavet en film sammen. Og sådan, men altså, ja, øh, jeg håber ikke, Hollywood smadrer det, for jeg synes, den står bare rigtig fint ganske alene, den her film. Mm -hmm. Det er heller ikke blevet en stor succes. Jeg tror ikke, der kommer en to år. Øh. Men en sekser fra mig. Sådan. Jamen, øh, og jeg kan også godt forstå det, når du... Øh, altså, jeg tror, at du anmelder den meget ud fra, at, øh, at det sådan er et, et, øh, et nostalgi-trip. Øh, det er på en eller ægte nostalgi. med, ikke det nostalgi. Ja. Øh, og det er du så i, i, i stand til at se det som, og det er altså desværre forbandet nok <laughs> til... til til ikke at kunne, kunne se ud over og øh, jeg må altså nok nøjes med at være på en 4 tror jeg. Ja, det er også i orden. Og jeg synes at næste gang du ser den, næste gang vi ser den, mm -hmm. så køber vi øl og flæskesvær. svær. Og så ja. leger vi at det er en film at det er 10 år siden, vi sidst 15 år siden vi sidst har set den 7 her film. År siden. Ja. Uh, og så ser vi den måske sammen med dem Man. Og så kan vi se, så kan vi se på Schwart på Alone, at det er at det er mere end 15 år siden. Vi ser ja, ja. og og det gør vi. Ja. Og vil du sige noget til sidst? Ja, ja, så vil jeg godt afslutte med. Øh, fordi øh, action, 90'er action genren, tro, så skal der jo selvfølgelig være en lille punchline, ja. når man, øh, man slår fjenden ihjel, ja. og det hele kriminerer. Når man har kritiseret og, filmen. Og, øh, nej, men jeg tænker, jeg tænker rent faktisk i øh, fiktionsformer. Oh, okay, okay, okay. øh, lige inden du, sådan, du nakker øh, den sidste, ja. Big Boss, så ja. har du lige en... Øh, en, en kick-kommentar. Yeah. Og der vil jeg bare godt lige uh, citere Schwarzeneggers <laughs> fra Escape Plan, yeah. som sådan lige en afsluttende note. Yeah. Så. Um... Have a nice day, asshole. <laughs> så vil jeg gerne lige lynhurtigt, Alexander. Ej, det bliver jo ikke lynhurtigt. Det kunne vi så godt være. mere at lægge op til. Så det ikke for gejl os selv det... Jeg vil gerne fortælle dig om Bullet to the Head og The Last Stand. Ja. Det må jeg lige se. Det skal selvfølgelig lige siges, at, øh, at jeg havde også den gode intention om at få dem set. Ja, jeg er lige kommet hjem fra en tur til København, hvor vi har optaget noget dokumentarfilm og sådan noget, så jeg har været sådan lidt... Øh, jeg har haft lidt jetlag, jeg yeah. skal ikke sige det sådan. Yeah. Øh, og hvad hedder det... Men så prøver vi, at, øh, at du bare fortæller mig om filmen, yeah. så styrer du showet simpelthen. Og så kan du jo prøve at se, om det er noget, du, du kunne tænke dig at se. Yeah. Øh, fordi det er Bullet to the Head, det er Stallones nyeste solofilm, den kom tidligere i år. Mm -hmm. Og The Last Stand er... Schwarzeneggers nyeste solofilm, og hans første solofilm i, i, i mange, mange år. Mm -hmm. um, og de kom sådan med en måneds mellemrum, i hvert fald i USA, i biograferne, og er derfor sådan gode at sætte op mod hinanden. Yeah. Uh, og de, er, de, de har også lidt den her Expendables refererende ting, mm. men er også okay sådan klassiske. De har begge to den her med... Hvad er det i Stallones tilfælde? siger de siger de sådan, "Revenge never gets old" og så ser man et billede af Stallone eller <trykker> hvad? Jeg svartsnigger. Jeg <trykker> svartsnigger filmen der hvor hvor, hvor de spørg spørger. Jeg svartsnigger nogle mig, How are you sheriff? Og så siger han bare sådan, Old <laughs> uh, Jeg er virkelig sådan en gammel mands joke, som er langt tænder vejen yeah. men, men også en meget sådan moderne actionfilm Rigtig okay. meget blod uh, yeah. Jeg vil gerne starte med Bullet to the Head mm. Som er Stallones yeah. uh, bud på en, uh, på en ny actionfilm mm -hmm. Jeg har lige et lille klip fra traileren, vi hører først Okay, lad os høre You know what I am? That were people, person. Four of our operatives got killed by this guy last night Finden. Looks like I have something you want. Dad? Taylor Quan, WDCPD. Like I want the guy institute your daughter. What are you gonna to do? Bring out some kung food from the homeland? I was born in Florida. Come on. When I get this guy, it's going be bad. So what are we gonna to do? I want to get her back. Then they die. Then he'd bullet to the head. Mhm. Og det er en god titel, okay. for der er headshots på headshots. Der er ikke nogen, der ikke bliver skudt i hovedet i den her film. Eller der er i hvert fald ikke nogen, der dør, som ikke bliver skudt i hovedet. Og selv dem, der bare sådan bliver skudt 20 gange i brystet, sådan de står lige i to sekunder, så de lige kan tage det sidste. De dør ikke, før de får et headshot. De dør ikke, før de får et headshot. De bliver okay. i hvert fald stående. Ja. Øhm, eller de er rundt som kyllinger eller det eller andet. Ja, ja. Øhm, jeg tænkte sådan i de første sekunder, hvor det første headshot kommer, så tænkte jeg, okay, og det gør god mening med titlen så, men det fortsætter bare. Headshot på headshot. det hedder Bullets to the heads. Bullets to the heads, ja. Faktisk. Jeg har faktisk også skrevet det her i mine noter. Jeg har tilføjet Esser. Det kan du godt se, faktisk. Bullets to the heads. Og Let i stil med Expendables har vi Stallone, som... Den gode legemurder, ja. øh, og så er der sådan nogle onde som som øh, er efter Stallone. Øhm, og sympatien for... Det er klart. Ja. Du er god, ja. så længe der er nogen, der er under end dig. Ja. <laughs> så er det lige meget, at du ja. legemorder. Og så har han en datter. Ja, ja. selvfølgelig. Ja. Og så er man jo sympatisk. Ja, ja, ja. ja og så selvom er den datter jo ikke er en, en, en, en tatuør lyder... Okay, øh... men så længe der er nogen, der oh, under dig, nej. <laughs> mere, der mere horror-agtig horror end hende. Ja. Nej, øh, og den kører lidt i på sporet også på den måde, at Stallone er meget, meget drikkende, meget tatoveret, mm. øh, meget snusket. Der synes jeg, at Escape Plan havde igen den der lidt 90'er ting med, at han, der var ikke nogen tatoveringer. Nej, nej. Øh, og han, altså håret sad pænt og sådan noget, men her i er, er han sådan ret, ret, ret grim og grum. Okay. Øh, og han, øh, ja, altså hans datter bliver. Øh, hans makker bliver slået ihjel øh, af de onde legemordere, og det er jo ligesom det, der giver motivationen til at, til at smutte efter dem, mm. øh, og så bliver hans datter kidnappet og sådan noget. Og ja, okay, altså, det, det, det er sådan. Det er de idéer mm. og handlingen, øh, og, det, og det, det, er, det er sådan set helt okay. Den er baseret på en fransk. Graphic Novel, mm -hmm. øh, og det er altså meget grafisk også, der. der er rigtig, rigtig meget vold, og rigtig meget blod, og som sagt, rigtig mange headshots. Der er nogle fede, fede kampscener, og, og det ultimative klimaks, øh, der har vi øh, Jason Mamoa, øh, Game of Thrones, uden ham der er barbaren, -ting. og han spillede også ja. Conan barbaren i genindspilningen. Det er meget sjovt i forhold til okay. sådan Pendant og sådan ja, okay, ja, ja. Men det, det er altså ham og Stallone, der har det store en stor kamp til sidst. Okay. Øh, uden pistoler, selvom det har været med, med headshots hele vejen, til uden pistoler, mm. men med øh, brandøgser. Sådan. Og det er fucking nice. Fucking shit. Det er nice. Øh, sådan. Og, og, og, og, jeg, jeg, jeg, jeg var sgu fanget af, af, af Bullet to the Head, Um, der er flere actions de andre, der sådan med, der er... Uh, Hvad fanden er det, han hedder? Nu skal lige se en gang. Har jeg skrevet Song Kang i mine uh, noter okay. det er noget i den retning? Uh, det er en, en koreansk skuespiller, som også er med i uh, Fast and Furious. Ah, okay. Uh, er, okay. Um, han er med, og det er sådan med som sådan en ny action ting. Og så er Christian mm -hmm. Slater med, som en, okay. uh, som en som sådan en lidt ynkelig boss. Mm. Øh, men han er jo også lidt, selvom man ikke har været med i så mange actionfilm, så havde han sin actionperiode i ja, '90'erne. Ja. Det, det gik ret hurtigt ned ad bakke fordi han vidste også pludselig, han kom sådan lidt ned i i miljø og noget halløj, og Det var ikke mm. så godt. Okay. Øhm, okay. Så og så er det, så er det jo ikke. Altså når man er kriminel i virkeligheden, så kan man jo ikke så kan man jo ikke spille. Så du det ikke at man spiller kriminel på, på film, åbenbart. Nej, det er, øhm, klart. det er klart, Men nu nu er han sådan begyndt at komme lidt tilbage, øh, Christian Slater og sine serier. Sådan. Okay. Øhm, så det er sådan et lille fint hold af, af, af nye og gamle actionstjerner, med Mr. Lone som, som den absolute alderspræsident. Ja. Øhm, og det fungerer fandme godt. Altså, øh, den er også den er instrueret af Walter Hill, som er som, som er, er gammel i, i går. Mm -hmm. øh, han har instrueret masser af masser af fedt actionfilm. Øh, så den den den er den, er, den er skulle anbefales Sådan? Ja. Fedt. Øh, og så øh, over for den har vi jo så Schwarzeneggers. Yeah. The Last Stand Den har jeg også et lille klip fra Okay Traileren. Lad os da høre det Playing clothes. Well, it's in a day off. It should be a quiet weekend. We have a situation. We've got a cartel with heavy firepower headed towards the border. And there's a strong chance they're coming your way. I've seen enough blood and death. I know what's coming. I'm not gonna dead that guy comes through our town. You know how to fight. Are you, Old. Fedt. ja, ja. Og øh, det er øh, en lidt anden type film. Ja. Øh, jeg havde sådan baseret på trailerne og baseret på coverne og plakaterne og sådan noget, så havde jeg sådan troet at The Last Stand var lidt mere over i sådan en komedie-action. Ja, det havde jeg umiddelbart også. Ja. Og der var noget sjov med nogle, hvad hedder det, meksikanere og sådan noget. Ja. Det skulle være sådan lidt, så bliver det lidt wacky og sådan noget. Ja, det det er det har. ikke eller Nej, men det er altså, langt hen ad vejen, er det sådan lidt, lidt tamt og lidt kedeligt og lidt for, lidt for fint og lidt for, nej, øh, det kører sgu ikke rigtigt. Ja. Men den sidste, tredje del, hvor vi ligesom har den sådan store, den store kamp, ja. øh, der der, der der fungerer det fandme, der, der er noget der er rigtig godt det handler om at uh, Schwarzenegger er sheriff i en lille bitte by lige uh, ved grænsen til ja, Mexico ja lige præcis, lige ja. præcis. Og, så, uh, og vi den, den første tredjedel foregår faktisk i den by hvor vi sådan får introduceret ham mm -hmm. så har vi uh, filmens midterdel som foregår i, i, i en eller anden store by hvor der er så en, en, en fange som vil flygte til Mexico ja. uh, og FBI CIA der er et eller andet, et eller andet agentur, som sådan skal efter ham. Ja, okay. øh, og, og det viser sig så, at for at komme til Mexico så skal han jo så igennem den her by, hvor Schwarzenegger... Mm, han øh, det han er, er næsten ved FBI. Ja. ja, og Schwarzenegger er jo så the last stand, sammen med hans lille, lille hold af, af, af politibetjente. Okay, så de skal sørge for, at de ikke krydser grensen Yes, præcis. De præcis. Ja. Og da de når den by, mm -hmm. der tager filmen fart, og der er kraftigstile med noget godt action. Okay. Øh, nogle fede biljagter nogle fede, øh, nogle fede scener i den her by, er der noget med en skolebus sådan. altså det fungerer bare skide, skide godt. Mm. Øhm, Johnny Knoxville er med i ja. en øh, i en meget øh, meget også jackass refererende rolle faktisk. Mm -hmm. øh, der er nogle, han, han gør nogle rigtig rigtig dumme ting, som er sådan meget jackass okay. øhm, Og den har de her referencer også til til Schwarzeneggers karriere. Ja. Øh, så synes jeg det var en ting mere jeg vil sige. Ja. Jo, så instruktøren øh, er jo en øh, en koreaner, som har lavet øh, film som øh, hvad hedder den den øh, revenge? I saw the devil. Ja. Yeah. Er Det ham? Det er instruktøren bag I Saw The Devil. Og okay. det er simpelthen så stenet, fordi altså, den, er, den er slet ikke oppe på samme niveau, den er meget mere simpel. Og det, no, okay. det er totalt åndssvagt, at han skæring. Det er skal jo ellers altid spændende. Ja. Altså, fordi jeg synes virkelig, der er noget, at især koreanske instruktører efter, han har noget kørende for sig. Mm -hmm. Jeg var virkelig glad for, I saw the devil. Ja, altså, helt åndssvagt. den er. Det er en mega fed film, men den, den også er noget slet, slet som ikke også, og sådan noget. Ja. Altså. ja, men, ja men fuldstændig det er, det er ikke den samme instruktør. Som nej nej, nej, nej det, jeg, jeg Ej, det er noget med producenterne bag jeg noget af men, men altså, den, den ligger slet ikke i samme skælde. Den har sådan nogle ting, som, som bare fungerer skidegodt. Ja. Æ, der er noget med, at skurkene, de, de opererer meget i mørke. De op, altså de, så det er sådan noget med night vision. Æ, ja. Både når de kører i biler, og når de skyder. Og det er skidegodt. Og der er noget med sådan en som er på en bro, skurkene mm. faktisk har bygget, for at ham her over bossen, han sådan kan køre bare direkte til Mexico. Mm. Og der er her det, det sidste store slag mellem Schwarzenegger og, og skurken. Det er Øhm, yeah. Så der er bare nogle ting, der fungerer skide godt I hvert fald i den sidste tredje del mm. øh, Hvis jeg skulle vælge Mellem en af de to film yeah. øh, ja, Hvis jeg var den dig, tid, ja. Ja, ja. Så ville jeg tage bullet to the head. Bullets to the heads Okay, fordi jeg øh, synes umiddelbart øh, Så solgte du The Last Stand Bedst for mig Gør jeg det? Men, øh... øhm, altså The Last Stand er mere er altså, meget mere mainstream. Jeg ved godt, du sagde, at det kun er den sidste tredje det der ja. Ja. og det kan jo selvfølgelig godt være, ja. at du ikke... Uh... Øh, altså, altså Forrest Whitaker er med, også i, i Last Stand, ja, okay. så han har jo også en eller anden form for... Altså, han er jo dygtig, han har jo en eller anden form for tyngd, ikke også? Han mm. spiller bi bossen ja. øhm, men, øh... men jeg synes på begge film lyder det som om at slutningen var, var det fedeste. Ja, det er, altså... fuldstændig og det er jo altid er jo altid der hvor, hvor, hvor, hvor de skal kæmpe mod det ja, ja. kulminere kampen, op og, mod ja, klimaks fuldstændig, og fuldstændig. Og det fungerer skide godt. men altså, det er helt klart Bullet Train der har det bedste flow, sådan hele vejen igennem filmen. Okay. Men det er også okay. den som er, altså, den er den er meget simpel, en meget, meget, meget simpel actionfilm. Ja. Øhm... Og der er last stand, der øh, er måske sådan lidt over for mange tråde, er lidt ufokuseret. Okay, okay. Øh, og er lidt, for, lidt for komisk. Ja. Øh, øh, men, men det kan også være at lade være med at se nogle af dem, og så bare altså, se den sidste halve time af dem begge to. Mm. Ja. Far, den kan ikke så godt mere. Kan ikke tænke Det tror jeg faktisk godt, den her hvis lige. Sådan der. Og så vi nævner vi lige, at vi har fået et benspænd her til det sidste segment for i dag. Ja, hvis der kommer nogle, øh, nogle lyde sådan over fra venstre... <laughs> over fra venstre side af højtaler. <laughs> det kan godt være, at øh, nu optager vi jo stereo, så det kan godt være, at det kun opstår i det venstre øre, rent ja. faktisk. Øhm. Ja. Så er det min ældste søn, Arthur, der sidder og tegner. Han har været så tålmodig igennem hele det her podcast og sidder og set øh, Madagaskar og Monsters Incorporated ja. inde ved siden af... Øh, og nu sidder han altså på mit skød og sidder og tegner. Yeah. Æh, vi skal snakke om grudge yeah. match. Grudge match. Yeah. Æh, og allerførst, har du set traileren i Norge, Alexander? Uh, nej, det har jeg faktisk ikke. Nej, jeg sad lige og så den i går. Yeah. Æm, skal vi lige se den? Jeg synes at næsten lige, at vi skal se den. Okay. Certain athletes are born enemies, but the fiercest rivalry was between two fighters, Razor and Kid. They fought only twice, but the tie-breaking grudge match never happened. Today I'm an my retirement from professional boxing. You know what this is, Razor? It's a video game. They want to put you a kid in the game. All they do is videotape you throwing a couple punches, voice records you, mm, mm, uh, I'ma kill you. Except in a white guy's voice because they don't want to scare anybody. I will. Okay, Razor, let's throw some jabs at Wilbur the dummy. Come on, Razor. Imagine this kid. Hey, I, hope I don't look like that big of an ass. You set me up. That's what you come in one o'clock, kid. I wanted to see my old friend. He's been ducking me for 30 years. I missed him. It don't look like you're missing any meals. I'm out of here. No, you're not. <laughs> The behavior of old men. Check out this clip that is just blowing up online. I got a company that wants the official rematch. They're gonna pay you a hundred grand. Well, I can't be in the same room as that guy. Not worth it. The hell you mean it ain't worth it? I'm looking at your house. I'm your trainer, Mike. You can't be my trainer. Maybe I believe you ate my trainer. Time to train. What have I done? It's insane. Well, yeah? Give me one reason. You're fat. You got weak knees. You're fat. <laughs> Don't sugarcoat it. Be honest. Think I can talk to you for a second? I'm your son. Now well, maybe you could use a little help. Hey, what are you doing? We're just here to buy a little dinner. You don't have to punch everything. You, my friend, are embarrassing yourself. A great performer knows when it's time to get off the stage, hey, kid. If one of you gets knocked out, is it safe to say you've fallen and you can't get up? The whole world's laughing us, but we're not dead. In fact, I feel more alive now than I ever felt. Razor, why now? I'm a fighter. I was born to be a fighter. You got every right to hate me but I need you in my corner. No matter how hard you guys work, it won't be your best. It's the best we got. 30 years after their second fight, Kid McDonald and Razor Sharp get ready to go at it again. Jutsi moves going without a bra. I took a dump on your porch. Hey, we are live, guys. We are live right now. Hey, Webster, show a little respect. I choose to believe that you just called me Webster because of my dictionary size vocabulary, not because of my height and race. No, nope, it's because he's short and black. What was Jesus like? I'm curious, was he cool? Nå, ah, yes. Fed, yeah, den virker da cool. Den store boksefilm mm? mellem Rocky og Raging Bull. Ja, yeah. altså, det er jo virkelig set på traileren igen. Nu en... sætter vi lige nogle... Øh... Nogle pensionerede actionhelter op mod hinanden. Ikke? Ja, du spottede en reference eller to. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Øh, der var noget med, at han tævede på sådan en køer ind i sådan et, øh, ind i sådan et køleskab. Du mm. ved, der, eller han skulle lige til det. Ja. Øh, og det mener han nok, han gør i, i Rocky, nemlig. Ja. Og så er der hans træner, der siger sådan, hey, nej, der lige hvad med det. Du bliver øh, ikke slå på alting. Seriøst, mand. Ja, vi skal bare have noget at spise. Ja. Øh, ja. Robert De Niro og Stallone øhm, har arbejdet sammen før ja. på Copland. Ja, øh, men det her er jo, altså, det, det, og det bliver jo også promoveret som Stallone versus De Niro-filmen. Ja. det kan øh, du se, hvad er tegnet her? Er det, det er et monster? Ja. Hvad er det for et? Er det Mike Wazowski? Nej. Er det Solly? Nej. Så ved jeg ikke, hvad det er. Det er Solly, oh. men han har kun et øje. Åh, oh, okay. Ja, den promoveres som den store versus-film mellem de to. Ja, jeg jeg vide, om det bliver det nye? at Der kommer også nogle Versus-film med de store action. Øh, Skal jeg. Og de gamle. Får, måske også en med, hvad den hedder, han fra Grease. Øh, John Travolta. Ja. Yeah. ja, det er jo til at vide. Det er jo æm... med. John Travolta mod Samuel L. Jackson. Ja. Ja, det kunne da være nice. Yeah. Eller måske bare alle, alle imod Samuel L. Jackson. Det kunne jeg godt tænke mig. Hvor yeah. jeg er fandme ved være der af. På et fly. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> Øhm, jeg havde troet ud fra, før jeg så traileren, troede jeg, at det ville blive sådan en, en action-drama. Altså sådan en, en, en rent faktisk en Rocky møder Raging Bull. Mm. Rocky og Raging Bull er jo, jo dramafilm. Ja. Men det her er jo en komediefilm. Ja, det virker det til ja. at være sådan lidt... Øh... Og, og jeg har tækket den lille Peter Seagal. Okay. Øh, altså tidligere har han jo arbejdet med Leslie Nielsen, Eddie Murphy, <laughs> Steve Carell, Dan Aykroyd og så Adam Sandler tre gange. Okay. Yeah. Det kan godt være, at jeg ikke skal se den film. Altså, altså, det, det skræmmer mig en lille smule. Altså, man kan sige, at ja. Lasse Nielsen han har lavet han, han, han, han, han lavet, den tredje øh, høj pistolføring. Men ellers okay. er det altså Nudgy Professor og, øh, uh. og Adam Sandler-film. Åh, oh, kud. Yeah. Yeah. Nej, undskyld. Nudgy Professor 2, faktisk. Okay. Øh, det er, det er, <laughs> Som om det kunne blive eller... Men Det er lidt skørt, fordi... altså. Nero har jo haft solgt ud i mange år. Han har lavet frygtelige, frygtelige, frygtelige komedier i mange år. Ja. Yeah. Og Schwarzenegger Stallone har jo også gjort det op igennem 90'erne, og Stallone lavede den der Spike tre, 3, hvor han spiller en 100 forskellige skurke. No, ja. Eller en skurk, der kloner sig selv. Ja, ja. Øhm, og, det, og, og jeg troede, han ville tage afstand fra det nu, med mm. de her actionfilm Bullet to the Head, Expendables og, og Escape Plan. Men nej. Men falder han lige ned i det igen? Altså han er, han er meget badass i Grudge Match, ser du ud til. Ja, ja. Jo, jo. Hvor De Niro, han, er mere, han er mere, den, den, den fedladede, lidt komiske. Yeah. Øhm, det minder mig lidt om uh, Sean Levy, John Levy, som uh, instruerede uh, *Pink Panther* og *Nat på museet* 1 og 2 og, og *Date Night* også med altså Ben uh, hvad han? Ben Stiller og yeah. Øhm, yeah. hvad der nede ham der, Martin. Steve Martin, Steve Martin ja, yeah. og, uh, og Steve mm. Carell. Og så pludselig kom med uh, *Real Steel* med Hugh Jackman. Ja. som også jo også er en film. Jamen det er rigtigt. En af de der baseret på film. Jamen det er faktisk rigtigt. Det er sådan lidt den samme, men den samme Det Men Real Steel heller ikke et mesterværk. Jeg har ikke set den, men, men umiddelbart har jeg hørt, at den sådan skulle være okay. Okay. Nå, men okay. det ved jeg ikke, hvad du synes. Jeg har heller ikke set den, men, okay. jeg, men jeg har hørt faktisk, at den skulle være ret dårlig. Men det ved <laughs> Det kan også godt Jeg være. tror også primært, det var derfor, jeg ikke så den faktisk. Men, ja. Hvordan har du det med boksefilm ellers? Altså de der klassikere som Rocky mm. og Raging Bull yeah. er jeg rigtig glad for. Yeah. Øh, men det er jo også bare altså, det er også bare noget andet i yeah. det her virkeligt til, som vi ja, ja. også har snakket om tidligere så det drama. Ja. Men men men det er også altså det ser ud til, at filmen filmen er sådan en en komisk og, og meget sådan en to store møder hinanden. Men det kommenterer filmen jo også på sådan agtigt ved at det er to gamle boksere, mm. som aldrig nogensinde har haft den der store fight. To pensionerede boksere, som så endelig møder hinanden. Ja. Så det bliver sådan en, en medieting. Og på den måde er filmen jo sådan altså, multi-meta. Ja, og man kan sige, at den spiller jo nok i høj grad på, på det der sådan, expendables øh, hele den der gimmick. Mm. Altså at at det er det, de sådan har øjnet chancen for efter Expendables og de andre øh, yeah. film her, hvor de tager gamle action-skuespillere. Altså, yeah. at, at det er i høj grad en, en gimmick, der skal trække folk i biografen, yeah. der hedder Rocky møder De Niro, eller, yeah. øh, eller hvad hedder det, Stallone møder De Niro, eller Rocky møder Raging yeah. Bull. Yeah. Så spørgsmålet er for mig at se, hvor meget det bliver andet end en gimmick. Yeah. Hvis man skulle lave en samling over alle de actionfilm der har været i den her stil, så ville, så ville de her film, de ville sådan være omslaget på dem. Mm -hmm. okay. øhm, det er sådan lidt stigende. Jeg, jeg, jeg har ikke sådan det store, store kærlighed til boksegeneren, og heller ikke til boksning sådan generelt. Øh, jeg ved ikke, om jeg kommer til at se den her, måske nok ikke i biografen. Mm -hmm. øhm, det tror jeg heller ikke. Der. Og jeg er også en ret træt af Deliro, faktisk. Ja. Øhm, um, meet the fuckers. der er ikke her, ikke så ret. Altså, en lille smule respekt for mig. Ja, ja det er ikke så rart eller jeg mistede respekt til ham ja. for Mistede han respekt for dig, jeg kom til at sige det? Ja, jeg kom til sige, der mistede han en smule respekt for mig. <laughs> men jeg mente fra mig. Ja. Og, øh, og så jeg jeg var lige ved at tænke, oh nej, skulle vi nu slutte på den negative tone igen, ligesom vi gjorde for et par gange siden? det skulle vi ikke. Og der kom et smil. Ja, ja, Vi fik lige en lille talefejl da... Det var helt rart. Jeg bragte en lille lettere frem. Det var helt rart. Godt. Vi har noget, af det vi skulle i dag. Ja. Faktisk. Ja det har været rart. Jeg har lige, nej, jeg har, okay, så starter vi med, eller vi slutter af med en lille uh, fun trivia. Okay, uh, lad os Fordi gøre det. jeg fandt uh, en fakt omkring Stallone i går. Mm -hmm. Sylvester Stallone er, og det ved ikke, om man kan sige, men den tredje eneste. Der er tre skuespillere i verdenshistorien. En af de tre eneste. En af de tre eneste, som har vundet en Oscar både for bedste hovedrolle, mm. bedste skuespilpræstation mm. og bedste manuskript, og det er for den samme film. Okay. Det er en af de tre eneste, de to der har andre? gjort det. Og det er for Rocky, han har vundet, ikke sant? Altså ja, det er mange ja. år siden. De to andre, det er Charlie Chaplin og Orson Welles. <laughs> det er fandme fint selskab. Okay, ja, så han skriver sig lige ind i en, øh, i en række af mennesker, der er som... Ja, øh... ja men prøv at tænke, hvis, altså hvis, hvis, hvis, hvis, hvis verden går under nu, og, og, det, og det bliver hans eftermæle. Så lad os bare håbe, at verden ikke går under nu. Ja. Og lad os håbe, at den ikke går under... Inden næste podcast, yeah. vi skal lave. Vi har sådan en løs aftale med, med Jørgen ja. og vores gode fælles ven Lars, ja. om at, at vi skal ind og se Gravity ja. og spise gule ærter. Mm -hmm. ja. øhm, og vi har også snakket om, at vi skal lave en lille podcast i forbindelse med Gravity. Det har vi haft lidt, øh, lidt undervejs. For helvede, vi har snakket om Gravity meget ja, det Jeg noget. tror faktisk, ja, det er den men, men, film, jeg, vi har jeg, snakket mest ja, om. jeg, jeg er ikke sikker på, at lytterne ja. har lagt mærke til det, for jeg tror, jeg har klippet det ud af alle de podcasts, som jeg har redigeret. Nå, no, okay. okay. <laughs> øh, men, men vi har virkelig sådan... Men vi glæder os. Og den kommer her i starten af november, så, så der er faktisk også, mulighed for, at det bliver det næste. Jeg tror også, de to sidste podcasts, vi lavede, der. <laughs> det er vi med at sige, ja, og næste gang, <laughs> så skal vi jo snakke om Gravity. <laughs> det skulle vi også. Vi snakker om gravity nu. Ja, men det glæder vi os til. Vi har fået vi har set nogle fede actionfilm. Yeah. Og nogle gode prison film Det har vi. Det var en sjov genre lige at synes jeg. Mm. Skal vi så ikke bare sige, sige tak for i dag? Jo. Hej. Hej.